טובים לכם, כאן ארון מורג במעדן ויניל, הצטרף בהמשך. תודה רבה, תודה מ... ז'אנר מוזיקלי אהוד uh, uh, ב-West Indies ל... להיט עולמי. Uh, זה Is This Love מתוך אלבום האוסף שלו, Legend, uh, אלבום שיצא במאי 84, בעצם לציון שלוש שנים למותו של מרלי. Uh, וזה אחד מאלבומי האוסף הנמכרים ביותר בכלל, משהו כמו 25 מיליון עותקים, מזה 12 מיליון בארצות הברית. ואתם בטח לא uh, חשבתם שנסתפק במרלי אחד מתוך, uh, מתוך האלבום הזה. אנחנו ממשיכים עם שיר שהוא uh, סביר להניח הכי אהוב שלו, No woman, no cry. No Woman Who no Cry, ועכשיו אנחנו נהפוך את התקליט הזה, את לג'נד, לצד השני, ונלך לשיר מספר 4. זה אחד המאוחרים יותר של בוב מרלי, עד כמה שאני זוכר. נשים משקפיים ונראה מה כתוב על העטיפה. זה מתוך האלבום Uprising. וזה נקרא Redemption Song, שיר הגאולה, אם תרצו, והנה, זה מיד יגיע. הנה. and ships. Minutes after they took I from the bottomless pits. But my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing? The songs of freedom Ca all I ever have Redemp songs Redemption songs E emancipacite yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy because none of them can stop the attack how long shall they kill our prophets while we stand aside and look Ooh, some say it's just a part of it we've got to fulfill the bull won't you hit to sing us These songs of freedom, cause all I ever have, mm, redemption songs, redemption songs, redemption songs. From mental slavery None but ourselves Can free our mind Oh, have no fear For atomic energy Cause none of them Can not stop at the time How long shall They kill our prophets While we stay זה הבוב מארי, Song of אתם רואים? לפעמים יש בלבול ככה, Redemption Song. ועכשיו, אנחנו רוצים להציג בפניכם את מרדכי אלון. שלום. ערב טוב. צהריים טובים. צהריים טובים. אתה כבר מכוון, מכוון. אני כבר במכירה הערב. כן. Uh, עכשיו, uh, מרדכי אלון הוא uh, <אח> האיש מאחורי פעם שלישית. פעם שלישית, כמו שאפשר להבין uh, מהשם, uh, זה בית מכירות פומביות. אכן כן. והערב יש מכירה פומבית, ובין האייטמים שם יש עשרות... תקליטים, וינילים, של אומנים ישראלים בעיקר. 250 פריטים, אבל מי סופר? מי סופר, כן. ואנחנו כבר אה, שומעים ברקע אה, את אחד השירים שיוצא למכירה על אה, תקליטון, תכף אנחנו נשמע על השיר הזה ספציפית. אה, הוא הופיע באלבום שנקרא סלאט. אריק איינשטיין שר, נתן אלתרמן כתב, מיקי גבריאל, גבריאלוב הלחין את שיחות דיפלומטיות. אז תגיד לי, מרדכי, איך זה שתקליטון 7 אינץ', white label כזה, השיג מחיר פתיחה של 300 דולר במחירה הפומבית? מה הסיפור מאחורי? האמת היא שקשה מאוד להעריך מחירים של תקליטון. ישנם כל כך הרבה פרמטרים כמו מצב התקליט, האם ישנה עטיפה, האם הליידל קיים, וכמה השוק כמובן מוכן לשנות. זה למעשה כמו בכל מכירה פומבית, זה ניסוי וטעייה. אתה מתחיל פריצה ממחיר נמוך, ונותן לשוק או לכוחות השוק לעשות את שלהם, והמחירים מטופפים ומטופפים. אם למשל נזרוק אותך לכיוון מכירה אחרת... בואו נדבר על הספציפי הזה, כי יש, יש מאחוריו סיפור, כמו שראיתי ב, באתר. אומרת, צד... אז, אז אני יכול להגיד ככה, ההערכה שלנו ראשונית לגבי מכירת תקליטים היא אתר אינטרנט שנקרא סטריו ומונו, כן. שפחות או יותר נותן לנו מושג להבין מה נדירות התקליט. אנחנו לא מתייחסים כל כך למכיר המומלץ, כן, אלא להבנה האם התקליט הזה נוגדר כאחד הנדירות. כשיש כן. לך מושג שהתקליט הוא באמת נדיר, יש לך כלים להתקדם הלאה, לתת לתקליט את הכוח, יותר מידע רלוונטי, ומתוך הבנה בסיסית שהמחיר יטפס. אנחנו לא קובעים את המחירים, למעשה השוק קובע את המחירים. והמחיר שנדרש לתקליטון הזה, זאת אומרת, המחיר, המחיר הפתיחה שמופיע שם, זה 300 דולר, לא כולל עמלה שלכם, לא כולל מע"מ. מה נכון. שמטפס כבר לסבוט 400 דולר, אז מה, מה הייחוד של הסינגל הזה? קודם כל, תקליטי שבעה הם שגייסו במספרים מאוד גבוהים. בוודאי לא תקליטי שדרים שנשלחו אל תחנות הרדיו, זה ערוצי הטלוויזיה, למעשה היה אחד באותם ימים. אז הנדירות, כאמור, היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו יכולים לספור לפעמים בעשרות עותקים את, את כמות התקליטים הללו. מעבר לכך, זה כמובן האמן עצמו. אני מניח שדין אריק איינשטיין הוא לא בדיוק דין של פורטננט אריק, של אריסן נמשל. זה עניין של פופולריות של זמר זה או אחר. אני חושב שהפריט היקר ביותר שיש לנו במשירה אנחנו עוד מעט נגיע אליו, כי גם מאחוריו יש סיפור. אז שוב... ובשיעורי בית זה לקחת uh, תקליט, לנסות uh, להתחקות אחר עקבותיו, לראות מה ההיסטוריה שלו ולגלות uh, האם הוא מופיע במה, ברשימת 100 תקליטים הנדירים, כן. משה, ואתם מוכרים היום, זאת אומרת <ב> זו מכירה שהיא היום היא אך ורק תקליטים או שזה במסגרת שאר מכירות או שאתם <ע> עוסקים <ע> רק במוזיקה? אך ורק תקליטים. כשאני את... הגעתי לענף המכירות הפרקדיות, אז... היה לי חלום, במקום מכירות כלליות, uh, שהכל מהכל ישראלי, יאנה ומטבעות ובולים ושטרות וקרמיקה, uh, לנסות לפלח uh, את הקהל שלי. והסנונית הראשונה הייתה מכירת uh, פליטי ספורט נדירים, mm -hmm. ולתדהמתי זה פשוט עבד יופי, mm -hmm. ואז ניסיתי את זה בתחומים אחרים. עד שהגענו לתקליטים, ואז אמרתי, יש כל כך הרבה... אספני תקליטים בישראל, התחום הולך וצומח כמו פטריות אחרי הגשם. אתה מסתובב בירידים ואתה רואה תורים סביב דוכני התקליטים, ואתה מבין שקורה משהו. אתה עצמך אוהב מוזיקה? כן. בעיקר מוזיקה עברית כמובן. יש לי פטיפון שניים למעשה. האחד בסלון ואחד בחדר העבודה שלי. או-אה, או-אה. <ווה> כן, ובכל יום מתנגד משהו אחר. הבת שלי, שהיא בת 12, מחליפה תקליטים. במקצועיות. וזה מאוד מרגש אותי, אתה יודע, יש לה את היוטיוב ו... את הספוטיפיי, והיא בכל זאת מעדיפה ליהנות מהקליט של תקליט, היא כל הזמן אומרת. זה קליל אחר לגמרי. אתה יודע, אתה השני עכשיו, כשאני מדבר איתו, יש לי אחד, חבר טוב, שאנחנו חברים המון שנים כבר, חברי ילדות, זה 50 שנה, והוא פתאום אומר לי, תשמע, אני צריך שתשיג לי תקליטים בשביל הנכדה שלי. אז זה בגיל, כמו שאתה אומר, אני מתפלא איך זה באמת יש את החזרה אחורה. יש משהו... זה עניין טרנדי מלאז מלאז או מעבר לך. לזה? לא, זה לא טרנדי. לנו, תראה, אנחנו מבוגרים, אני יותר מבוגר, אני מחבק ככה, רון. לא בטוח. אנחנו, מבוגרים, אנחנו המבוגרים מאוד מאוד uh, נמשכים uh, לעבר שלנו, לילדות שלנו. אז להחזיק תקליט או, או עטיפה, כן. ופלשבקים לילדות. נכון. אבל כשהדור הפעיל מחזיק את זה, הוא נרגש מעצם ה, המחשבה שה... עיגול אה, אה, השחור הזה עם החור באמצע מסוגל להפיק קרילים כל כך עמוקים. ו... ואני חושב שדברים טובים, אין להם, אין להם גיל. כן. ככה אני מפרש את זה לפחות. את הבעיה שלי שנהנית לשים תקליט הלא... וגם כל הריטואל הזה של לנקות את התקליט ולשים את המחט, ויש בזה משהו מאוד קסום, תפגינו כן. מיוחד, אתה אומר, איזה... <laughs> ת, תגיד, אמרת לי שהמכירה הפרובית הזאת, כמו... קודמותיה בזמן האחרון היא מתנהלת אך ורק אונליין. יש הבדל בדינמיקה בין מכירות פומביות שמתנהלות באמצעות זום וכאלה שאנשים מגיעים פיזית למקום? אם נחלק את העניין הזה של בתי מכירות, אז בעצם נחלק את זה לשלושה. כמובן שמדובר בבתי המכירות המצורתיים של פעם, כמו שאנחנו רואים בסרטים, מתכנסים באולם, כל אחד מחזיק ספר קטלוג. יש לו מספר אה, אה, אה, שהוא מווייץ, שהוא מניף את זה בכל פעם שהוא רוצה לתת הפצעה גבוהה יותר, ישנו את הקרוב שמציג את הפריטים, אה, זה כבר לא קיים. היום כל המכירות הטומביות אה, בעולם למעשה רובן ארוחת, ולאם כן זה תיאור של ונגורו, אה, אבל כשאנחנו מדברים על בתי מכירות שמוכרים אה, פריטים לוקאליים, הרי שהכל עבר לתחום האינטרנט. הפס המהיר יישר... אה, להקים קטלוגים אינטרנטיים ולאפשר להם לכל מיני פוטנציאלים לקנות את <coughs> המחשב או דרך הסמארטפון. <coughs> כן. אנחנו לפני חצי שנה החלטנו לדבר לקהל שלנו, לא רק, כמו שנקרא, להריץ קאונטר 30 שניות לאחור, ומי שנותן את ההצעה הקרובה יותר במסגרת הזמן הזה זוכה בפריק. אלא לעבור לוידאו ולשדר את המחירות הפומביות שלנו בוידאו כמעין שואו. זו הסיבה שמחירת התקליטים הקודמת, הצטרף להנחיה או להגשה יניב סוויסה שהוא טלוויזיה mm -hmm, okay. הוא הפך את המכירה להרבה יותר קהילה עם קריצה, הומור ואיך ידעתי שזה מוצלח? כי מספר המשתתפים במכירה היה בצורך 200 איש באופן קבוע okay. כמעט עד סופה אגב, אנחנו מדברים על חמש שעות ומספר הצופים במכירה זאת אומרת, ללא כוונות לרכוש במכירה שום דבר, אלא יושבו מול המחשב, צפו 300 איש בכל רגע נתון, כדי לראות של שואו. כן. איך מתנהלת מכירה פומבית, וסיפרו לי אנשים יום למחרת, שהם פשוט צפו בכל המכירה, וזה היה כיף לראות איך פליטים נמכרים, הסיפורים שמאחורי. הנוסטלגיה אולי. כן, כן, כן, אז זה בעיניי ניצחון, גדול אתם משווים גם קטעים מתוך גם, לא. <laughs> לא, אבל יעזנו לזנזן כמה שיהיה. <laughs> תגיד, שאלה טכנית. אם כל התקליטים must go, זאת אומרת, תקליט שמחיר הפתיחה שלו הוא 10 דולר, כן? נכון. אבל איש לא רוצה אותו. האם בכל זאת הוא נמכר למישהו שהציע 10 דולר, ואם אף אחד לא הציע כלום, אז מה, זה חוזר למוכר? זה חוזר למוכר, אנחנו כבית מכירות לא בעלי הפריטים, כן, אנחנו בסך הכל צינור מתווך בין מוכר לבין קונה. זה קרה? זה קרה במכירות הקודמות? כן, כן. במכירת התקליטים הקודמת למשל, הצדנו למכירה 254 פריטים ומכרנו 207. זאת אומרת 80 ומשהו אחוזי הצלחה. זה עדיין נתון מאוד מאוד גבוה. ולהתייחס למדיה ולפלטפורמה עצמה. למה לא קנו? כי כנראה שהם לא היו מוצלחים. כמה אפשר עוד לקנות את דייוויד ברוזה האישה שאיתי? זה מה שנקרא... אני לא מאמין שיש עוד מישהו שחושב שהוא יוכל להציע את דייוויד ברוזה האישה שאיתי למכירה פומבית, אלא אם כן הוא לוקח את מה שיש לי, שזה התקליט שדרים בגרסה הלא מצונזרת. זה קצת יותר אוקיי, טוב. אז כן. יהיה שווה הרבה, הרבה יותר. אוקיי. כן. אה, אה, מעריך מאות דולרים. כן. אה, תשמע, אני רוצה אה, לקראת סיום לחזור איתך למכירה הזאת ולדבר על השוס הגדול, על הפריט, הנדיר. רגע לפני שנזרק לפח. כן. הפריט הנדיר, אוקיי. הנדיר והיקר ביותר, 850 דולר לפני עמלה ומע"מ, נכון? אה, הוא טיפס כבר 850. שמ... זה מה שראיתי לפני שנכנסתי לכאן. אז אני הייתי מעודכן ל-800. אז בוא תספר לנו על, על גיזת הזהב, כמו שאומרים, שנתגלתה אוקיי, ב... אוקיי, אני חייב, לפני שאני מספר, אני אגיד שעל כל סיפור כזה שנגמר ב-APIN, שאני מספר דוגמתו, ישנם עשרות סיפורים שנגמרו. בסוף עצוב וטראגי. כן, מהסוג של אח, למה זרקתי לפח. נכון. הסיפור הוא כזה, מתקשר אליי הספן, שמעת לעת מביא לנו פריטאים, מה שנקרא, ישראליאנה בתחום תרבות, ומספר שהוא דירה. והוא מצא ארגז שבו יש תקליטי שבעה שלא רשום עליהם כלום. כן. ואם אתה לא מגיע, אז אני פשוט זורק את זה, כי אשתי איתי לווטו להעביר את זה לבית החדש. <laughs> ואני מאוד מבוהל משיחות חיילה, אז פשוט נכנסתי לאוטו ונסעתי לה, והבאתי פטיפון ליד ימיק פריטה, שהוא פטיפון מתוודה כזה. הגעתי לבחור, שמנו על השייש במזבח, התחלנו להזין לתקליטים, ואז אתה שומע את תקליטון שבעים של אריק איינשטיין, שיחות מסומס, <laughs> שבכלל לא מתועד בשום מקום. <laughs> שהוקלט על גדי שבעה אינשטיין, ואז את השיר "אני אוהב אותך היום" גם של אריק איינשטיין, שאף הוא לא תועד בשום מקום כמה שהוקלט על שבעה אינשטיין. לפי mm -hmm. הסין, פתאום אתה שומע שיר לא מוכר של שלום חנוך שנקרא "לכת לפטיחייה הזאת", השמי של התקליט, השיר לא יודע איך לומר לך. ואתה ניגש למאגרי מידע ומגלה שזה התקליט הישראלי השני היקר ביותר, אחרי הצ'רצ'יל. אחרי הצ'רצ'יל, כן. ואתה מבין שאתה אוחז במשהו, עזוב לא הכסף, אתה אוחז במשהו שכנראה לא ייראה פה לעוד הרבה מאוד שנים. כן. כי על פי הערכה הוא הודפס ב-15 עותקים. אז לפעמים ישנם פוקסים אמיתיים, של מישהו שלא יודע מה יש לו ביד, ו... ופתאום מתברר שהוא יושב לצורך העניין על, נגיד, 2,000 דולר, שבעצם היו אמורים להגיע לפחים. מה ההערכה שלך לגבי הפריט הזה? ההערכה של סטריאו ומונו לתקליטון של שלום חנוך הוא 1200 דולר. אבל זה בתנאי שישנה את העטיפה וגם התווית, ה-label, מה שנקרא, מה שבמקרה שלנו נעדרים מהפריט. למרות שלי נראה שכ-white זה אפילו יותר נדיר. כן, אז ההערכה שלי, הוא צריך להגיע לאזור 1200 דולר. יפה. ועוד ששני התקליטים האחרים של אריק איינשטיין, מפתיחות דיקטומטיות, אני לא יודע אותך היום, יחדית צריך להגיע לאיזור 500 דולר. טוב, אנחנו נאחל הצלחה במכירה הפומבית הזאת, ואנחנו נשמח לארח אותך כאן באולפן. רגע, רגע, לא אמרנו קודם כל, מתי זה יהיה? היום, הערב. היום, שבע וחצי בערב. איפה אנחנו רואים את זה? באיזה מקום? באיזה... דרך פורטל בתי המכירות הפומביות בישראל, שנקרא... ביד ספיריט. ביד ספיריט. כן. ובית המכירות נקרא פעם שלישית, ולחיצת כפתור תוכלו לראות את המכירה, ואפילו לבזבז את כצבכם. כן. <laughs> והנה, אנחנו שומעים, uh, <laughs> אומנם לא מאותו תקליטון, מאותו עותק פיזי, אבל הנה, שלום חנוך, אם ילך uh, לפסיכיאטר. לרגע חשבתי סיגליות של דוד רוזן. תשמע, אנחנו לא נענה את המאזינים שלנו כן, יותר כן. מדי. אז, כן, אז אין ספק ש... שיר מצוין, אני מודה שהתוודעתי אה, אליו רק כשמתתי את התקליטון הזה, אבל מוטב מאוחר מאשר עוד פעם לא לו. לא. ותשמע, אנחנו אה, נשמח מאוד שתגיע לאולפן באחת התוכניות הקרובות עם אה, כמה וכמה וכמה תקליטים אהובים עליך כדי שנשמע אותם כאן. פנטסטי, עשינו את יפה. אז שוב בהצלחה הערב, ותודה למרדכי אלון. להתראה בערב. להתראות, ביי. נהיה הולך לפסיכיאטור שלום חנוך, לא מתוך הגרסה שתופץ היום למכירה פומבית. אנחנו פתחנו את התוכנית עם בוב מרלי שהיום 40 שנה למותו ואנחנו נמשיך עם מי שהיום 15 שנה לפטירתו, וזהו יוסי בנאי. ומסתובב לו תקליט, אבל משום מה אנחנו לא מצליחים להשמיע ממנו, אבל אנחנו לא נוותר, אנחנו נעביר את התקליט הזה לפטפון השני. תראה, בשביל זה יש לנו את המפיקה שלנו, את אמירה. שיר ראשון. שיר ראשון. ובשביל זה גם יש שני פטפונים, כדי שאם אחד לא כל כך עובד, אז אולי השני כן יעבוד. והנה, זה מתוך תקליט המופע, אני וסימון ומויזה קטן שיצא לפני ארבעים שנה, וזה השיר שנתן את שמו למופע.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 וכאלה ילדים היינו שלושה, אני וסימון ומואיז הקטן. (מחיאות כפיים) ולפעמים כשאני אקח לבדי אני חוזר לסמטות ילדותי אל נעוריי שנעלמו עם השנים לחברים שלי הם הישנים אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל השכונה, אל עץ הכות, אל עפיפון אדום, אדום אדום, קשור לחו"ל. זוכר קולנוע רקס ביוניות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גדות אחרי יוני לעוף איתם רצינו עד לעננים הופגן נשעשועים על נדינותות נשפן אמונים לכל הילדות שיחק נוסמל בסוס ארוך and the leaders of the war were not true. We were kids, and this was a long time, I and my son, and I was small. We were kids, and this was a long time, I and my son, and I was small. הייתי טרזן וסימון ארלפלין במויז הקטן הר כמו דונגדים ובלילות החורף הקרים מאוד היינו מתכסים בכל החלות היינו ילדים וזה היה מזמן אני וסימון במויז הקטן עברו שנים מאז, עכשיו העיר גדולה, ניסים ולא שומעים, אפילו לא מילה, ומויזה קטן, לאן הוא נעלם, וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני, כשאני אקח לעבדי, אני חוזר לסמטאות. Yol tukie, al niorai shenei elmu, Yem ha shanin, lakavari sheli haim, Haya shanin. Ayiyu yeldi mese, Haya mizemar, Ani besimam, Vemo yizakadam. Ayiyu yeldi mese, Haya mizemar, Ani besimam, Vemo yizakadam. Ayiyu yeldi mese, Haya mizemar. ‫היינו ילדים וזה היה לי זמן, אני, ‫אני וסימון ומוייז הקטן. ‫יוסי בנאי, אני וסימון ומוייז הקטן, ‫מתוך uh, המופע, ‫וזה הוקלט בתיאטרון ירושלים, ‫כן, ב... 19.07.81 על ידי גלי צה"ל. עכשיו אה, לאלבום חדש שיצא בשבוע שעבר של אחינועם ניני וגילדור, זה נקרא Afterology, אחלה שם. רוב האלבום הזה הוא סטנדרטים, זאת אה, אומרת ביצועים מחודשים לשירים אה, ידועים באנגלית, פלוס שיר אחד של לאה גולדברג בעברית, עוד שיר מקורי באנגלית של uh, אחינועם, וקטע אינסטרומנטלי של uh, גילדור שהוקדש לאשתו. מה שחשוב uh, לענייננו, זה שלראשונה בקריירה שלהם, uh, אחינועם, ניני וגילדור מוצאים אלבום גם על ויניל. ומתוך האלבום הזה אנחנו נשמע, uh, מה זה סטנדרט? אחלה סטנדרט שבעולם. שיר של רוג'רס והארט, שהוא משנות השלושים של המאה הקודמת, שיר שמי לא ביצע אותו, מפרנק סינטרה ועד אלוויס קוסטלו, ועכשיו גם אחינועם וגיל, My funny Valentine. You may be זה יפה. ביצוע יפה מאוד של אחינו אמניני ושל גילדור ל-My funny Valentine. ואם יתרשק לכם, ולמה שלא יתרשק לכם, אז eh, בואו, נחזור, eh, בואו נחזור לעבר ככה. לא יותר מדי, רק 50 שנה לאחור. ובמאי 1971, היא יצאה... אלבום האולפן השלישי של רוד סטיוארט, הכי מצליח שלו עד אז, שנקרא Every, Pictures, Every Picture Tells a Story. Eh, כשאני אומר מצליח, eh, הפירוש הוא שהוא היה בו זמנית במקום הראשון, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, ובמקביל, השיר שמיד נשמע eh, היה במקום הראשון במשרד הסינגלים. עכשיו, רוד סטיוארט אז רשמית היה עדיין סולן להקת הפייסס, אז הוא מביא את כל החברים, חברי הלהקה, אה, לנגן איתו אה, באלבום, ביניהם היה רוני ווד, שאחר כך אה, הצטרף אה, לרולינג סטונס. השיר שנשמע על ההיט, מגי מיי, הוא בעצם שיר אוטוביוגרפי של רוד אה, סטיוארט שכתב על... אה, חוויה רומנטית שהייתה לו עם אישה מבוגרת ממנו, והסינגל הזה מכר בארצות הברית למעלה משני מיליון עותקים וכנראה בצדק. מגי מיי. you turn to מרוד סטיוארד ו-Every Picture Tells a Story שיצא החודש לפני 50 שנה, לעוד uh, אלבום שיצא החודש לפני 50 שנה, אולי באפריל, אנחנו uh, לא כל כך uh, בטוחים בעניין. בכל אופן מדובר בקצת שקט, אלבומו הראשון המלא, העריך הנגן המלא של אושיק לוי. Uh, ו... לאחרונה, אגב, כל הקטלוג של אושיק עלה ביוזמתו לכל אתרי הסטרימינג, ואתם יכולים למצוא אותם שם. את שיר הנושא כתבו יוסי בחר וקובי אושרת. ואגב, הוצאת האלבום בארץ התעכבה כי המטריצות לאלבום, לתקליט, הוכנו בלונדון, ואז פרצה שם שביתת דואר גדולה, ולכן... אושיק נאלץ לחכות זמן רב עד שהמשלוח הגיע לכאן לארץ, ובזמנו אושיק אמר לתקליט שקנה המידה לבחירת השירים היה טעמי האישי, אז הנה לפי טעמו האישי, שיר הנושא קצת שקט. foreign What is it, everything you created And you've mentioned only one thing You haven't yet decided to give a little break to the world קצת שקט לעולם, או לפחות uh, כאן, בפיסת uh, ארץ קטנה ומסכנה זו שאנחנו חיים בה. זה מה שצריך. קצת שקט, בטח היום. הגענו uh, לסופה של uh, עוד תוכנית של uh, מעדן ויניל, ואני... רוצה להודות למשה אירונסקי שהגיש איתי את התוכנית, תודה לאמירה שהפיקה. תודה למרדכי אלון שדיבר איתנו על המחירה הפומבית של תקליטים שתתקיים היום. ונסיים, שוב, עם יוסי בנאי, שהיום אנחנו מציינים 15 שנה למותו. ושוב מתוך האלבום אני וסימון ומוייז הקטן, חלק ב', ואנחנו נשמע שיר שיוסי שר ב"עין אהבות שמחות", במקור מופע משירי ג'ורג'ו אסנס, דן אלמגור כתב את המילים בעברית, וזה נקרא "בלי גסויות". כל מה שנותר זה להיפרד מכם עכשיו, ולקוות שהיום הזה יעבור קצת יותר טוב מכפי שהוא התחיל. תחזרו אלינו למעדן ויניל הבא, יהיה מעניין. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל יהיה בטוח מעניין. יום טוב, שקט, ואם לא נתרעד אז, אז חג שבועות שמח. יוסי בנאי סוגר לנו את התוכנית. תסלחו לי ועד הביטוי, ביצים! זה קשה, זה קשה, הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי, מפני שאני... עוד ימי האריסה, שנאתי כל מילה גסה, ולא הוצאתי כלל מידי, גם מילה כמו פיפי, אך היום דלי הדבסס, אני מורח להתגסס, כי בלי לכלוך ובלי חוצפה, אין שום קופה, בלי הגסויותו, קשה לחיותה. מילה גסה, זו פרנסה. ובכל שעה אני נשבע באמונה שלא אומר עוד אף פעם מילה גסה כמו תחת <תובת> אך פתאום כשאני חושב על כל זמר שמת רעה, תכף אוסיף לך גרוזים, קצת עקוזים. בריא וגסוי קשה לכתוב מילה גסה, אומצו פרנקה. אם פתאום אתחיל לשיר, סתם על פרחים שדה וניר, תכף אדום ומקוצפן. קופץ האמרגן, די די הוא אומר אם הם מוכרחים שוב לזמר פה על פרחים שיר על פרחי רחוב בלונדל מול הבורדל בלי גסויות קשה לחיות מילה גסה, צופרנה לו השמעתי רק שירה על אהבה רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הכישור, הרדיו, גם להזין לנו בשידור חי על גבי